Neste primeiro programa de Pedaladas Podcast falaremos con Alex sobre a ruta do camiño Natural do Cantábrico en Galicia. Con Gema veremos os tipos de bicicletas que podemos usar. Fran aconsellanos sobre como aparcar con seguridades bicicletas. Con Marta coñecemos mellor a asociación con Poscleta. E con Quique repasaremos varias noticias sobre estes mundos. En a sección de cicloturismo por Galicia, con Alex Voces de Moviliza. Hola Alex Hola Jorge por onde nos vas levar nesta primer programa de pedaladas podcast, que non dixemos o nome do programa no anterior? Pois neste primeiro programa eh, imos ir ao camiño Natural do Cantábrico. En primeiro lugar, un pouco para que coñezamos eh, que son estes camiños naturais, son unha serie de rutas que, que están sinalizadas e que é unha iniciativa do Ministerio eh, de Agricultura, Pesca e Alimentación do goberno de España, son rutas que fundamentalmente están máis pensadas para un perfil de sendeirista. Non están tan pensadas para cicloturismo, pero teñen algo super positivo que, que sí que teñen eh, en algunas ocasións Unha variante cicloturista. De feito, entrando pues, na en página web, en algúns do, dos percorridos aparece un roguiño que aparece unha bicicleta que un apartado como de ciclabilidade e clicando nel podes ver incluso pues, bueno, se tens que facer porteos ou non, se eses porteos de canto tempo son, se hai alguna escaleira ou calquera cousa. Incluso tamén aparecen en gráficos bastante intuitivos sobre o perfil da ruta, no sentido de se son rugosas ou, ou non rugoso ou por onde transcurre o itinerario. Incluso con un track específico para bicicletas. Eh, non todas as rutas, pero algunas delas sí. Álex, hai unhas webs que cando che falan de cicloturismo en Xeral, ti entendes que cunha bicicleta normaliña das pasado, pero a veces chegas a camiños de cabra aquí eh, está ben definido con que bicicleta podemos eh, facer o recorrido? Vale, non está especialmente definido, non, non aparece en ningún caso pois que tipo de bicicleta se recomenda para cada una das rutas, pero o grafiquiño que che comentaba que sí si que aparecen pois, esa rugosidade ou non rugosidade do itinerario aparecen as porcentaxes. Dende totalmente liso Que prácticamente asfaltado Até moi rugoso Que significaría pues, Eses camiños de cabras que comentas Entón de maneira podemos Mais ou menos escoller a bicicleta ¿no? Pero evidentemente non, non aparece Como tal Pero se analizamos esa información Que un gráfico super intuitivo Podemos escoller pola nosa parte Evidentemente E que características que ten esta ruta En específico que nos estás falando? Pois pues, o camiño natural do Cantábrico dentro de Galicia precisamente é a que máis eh, adaptada está para bicicleta, tanto polo desnivel que acumula, que é relativamente pouco para ser Galicia, e tamén polo polo percorrido que, que leva. Que outros camiños naturais que hai en Galicia, pois pues, sí que son máis camiños de cabras, como comentas, moi, moi pensados en, en sendeirismo pero esta en concreto sí que é máis apropiada para, para facer a bicicleta. É un percorrido longo, son 150 kilómetros que van dende Ribadeva ata Ladrido, e dicir que vai por toda a Mariña Lucense, tanto dende o Oriental ata, ata o Occidental, incluso adentrándose un poquinho na, na provincia de Coruña, e ten un desnivel de 2.500 metros. En 150 km é unha proporción Algo elevada, do meu punto de vista, para, para o que esta sección. Que pasa? Que, digamos que ten dúas partes. Unha parte moi asequible, dende Ribadeo ata prácticamente San Cibrao, que é prácticamente Chan. Ese sem embargo, de San Cibrao ata Ladrido, pois, coñecendo a zona non, pois, esas, esas acantilados cada pouco de, de moita altura, pois, evidentemente, suma moito desnivel. Entón, se queremos unha ruta máis asequible... Pues o que recomendamos é que vayamos máis cara ao leste e se queremos unha ruta pues máis eh, BTT, por así dicilo, podemos ir máis cara ao cara oeste. E, en todo caso, se si temos a opción de poder facela en 2-3 días, pois pues é unha ruta que con esta distancia non lo permite, non? facela a mellor un par de etapas de uns 50 km, 60 km cada una. Eh, de feito que é a pasina web de camiños naturais recomenda facelo en tres etapas se o facemos completo. A primeira super doadiña, non? Moi, moi chá, e a segunda e a terceira pois, son de menos distancia, pero con un desnivel un poquinho máis potente. Mm. Eh, que máis dicir sobre a ruta? O tipo de camiño polos que pasa? Combinan un poquinho que... Vías asfaltadas, pero con carreteras das que nos gustan a nos, ¿no? das que son, pois, pues, que pasa un coche cada moitísimo tempo. Estradas super terciarias, cuaterciarias, sen apenas tráfico. Algún tramiño por carril bici, pero moi pouco. E despois tamén algún tramo de, de camiños, propiamente falando, especialmente... Fáciles para facelos en bicicletas, en non teña apenas grava ni nada que non lo dificulte, non especialmente nesa, nesa zona máis xa de Ribadeo ata, ata San Cibrao e máis máis asequibles ese terreo. E non todo vai ser pedalear, que ímos a topar para poder parar e eh, gozar? Sí, evidentemente, non? A paisaxe, para empezar, como comprenderás, pois pues, é unha maravilla, non? É unha ruta que vai totalmente pola liña de costa, entón, en todo momento, imos ter o mar ao noso carón, e incluso, se si miramos para outro lado, tamén é unha paisaxe espectacular, non? Esa zona, pois... Pues, que o mar está tan próximo a montaña tamén nos permite que botando a vista cara a outro lado besamos unha cordillera tamén bastante espectacular, non? Tamén pasa por praias espectaculares a máis coñecida evidentemente sempre será a praia das catedrais pero que non hai que quitar mérito a outras praias que están moi próximas e que son igual de, de espectaculares, non? Con como menocente tam tamén <risos> E bueno, tamén pasamos por diferentes vilas e pobos, especialmente con un patrimonio mariñeiro importante, antigas cetarias, propiamente as, as edificacións mariñeiras non das vilas. Por exemplo, pois eh, Ribadeo tamén co seu patrimonio indiano, moi próximo a Ribadeo tamén temos Rinzlo con, con ese patrimonio mariñeiro, esa vila propiamente mariñeira, non? Eh, despois a medida que íamos cara ao oeste, pois pues, eh, seguimos atopando esas vilas tamén eh, que tamén teñen os seus os seus recursos e eh, atractivos turísticos, evidentemente. Eh, básicamente esas cuestións, non? É o máis importante desta desta ruta. Esta ben sinalizada a ruta, é fácil de de seguíla sen perdernos. Sí, aí hai que tener unha cuestión en, en conta, que o que okay, a sinalización que hai in situ é a que se refire a, ao sendeirismo, mentre que a variante ciclable non está recollida na sinalización. En moitos casos é a mesma, pero hai algún caso que incluso podemos ver a simple vista que non é por onde deberíamos ir en bicicleta, porque nos conleva a cara a unha beira rúa ou similar, non? Entón, sí que é necesario que teñamos o track descargado, e teñamos algún tipo de ciclo computador, co cal poidamos continuar a ruta, porque vai haber algún caso, no que seguindo a sinalización que temos na eh, no propio lugar, pois nos derive a... Non temos pérdida porque é bastante doada, pero sí que nos levaría cara sitios que son máis para o peón e non para a bicicleta. Ao mellor temos que facer un programa falando de aplicacións para descargar as rutas e de aparellos para usar esas rutas, porque no smartphone tamén, directamente podemos, con apl diferentes aplicacións, usálo para o mesmo que faía o ciclocomputador. Exactamente, sí, sería interesante incluir esta esta cuestión. A verdade é que sí. Eh, respecto ao transporte público, como, como temos de fácil? Pois é a zona na que é máis fácil combinar bicicleta con transporte público Temos un tren que, bueno, ten as súas limitacións en canto á velocidade Porque non alcanza eh, velocidades moi elevadas Pero un tren maravilloso que o Febe Para combinar coa bicicleta é o mellor Porque é un tren no que hai unha serie de espacios que están destinados a bicicletas, nos que entran moi facilmente cinco ou seis bicicletas, sen problema, tendo en conta que é un tren pequeninho, non? no que medio vagón dos dous que teñen é destinado a bicicletas, o cal a proporción é, é unha locura é esta señal. Non tens que adquirir billete de bicicleta previamente, en todo caso se non superas os 100 kilómetros te sale gratuito a, a bicicleta, a partir dos 100 kilómetros te sale por 3 euros. Funciona un poquinho como, como as medias distancias de, de Renfe. Pero o mellor de todo é que, fronte a outros trens, que tens unha serie de limitacións importantes, neste caso, podes levála montada, non tens que desmontala, como noutros trens, Que esta cuestión, bueno, a medida que falemos noutros no programas, pois pues iremos vendo outras tipoloxías de trens que nos facilitan ou non o transporte danos a bicicleta. Pero en este caso é maravilloso porque é o máis flexible de todos. E ainda por riba é un tren que fai un percorrido tamén moi bonito. Entón, disfrutamos tanto traseto en tren como traseto en bicicleta. Esto nos permite pues, que se facemos lineal non temos que facer ida e volta con as bicicletas, non que facemos a ida en tren e a volta en bici ou viceversa, como desexemos. E como nos coincida por horarios, que dentro do que cabe son uns horarios non coa maior das frecuencias, pero tam, tampoco está tan desprovisto de, de frecuencias. Algo que tamén é importante desta ruta e a época do ano na que o poidamos facer. Que recomendar? Especialmente evitar, sobre todo, verán, porque esas carreteras que durante o longo do ano se atopan con un poquinho tráfico, precisamente o entorno da praia das que tedráis, pois pues en verán si sí que nos imos atopar máis tráfico, nos pode resultar máis molesto. Que algo importante tamén nesta sección que entendemos é que o que queremos son rutas, para disfrutar con menor número de coches posibles, non? ¿no? tranquilidade. Exactamente, a tranquilidade. E tamén por climatoloxía, o certo é que é unha zona un poquinho con microclima, non? A zona eh, da Mariña, canto máis imos cara a Ocidente, pois pues hai unha zona así bastante ventosa, non? Especialmente en condicións de, de inverno sí que nos pode dificultar un poquinho. En definitiva, ou máis apropiado, como moitísimas rutas, pero que non impide que o poidamos facer noutra, noutras épocas do ano, serían especialmente primavera e, e outono. Se sí, eu fixe no setembro, é, a verdade é que é moi ben. Sí, sí é que setembro é mes maravilloso, pero bueno, que a final hai algo que dicir tamén, que ainda que recomendemos unha época do ano, coa roupa seitada, O único impedimento que imos ter moitas veces vai ser o vento, pero que ten que ver coa chuvia, podemos solventalo con a roupa aceitada. E para esas pendentes que falabas, se temos bici eléctrica, tamén pode resultarnos un viaxe máis cómodo. <risa> sí, sí, sempre unha bici eléctrica nos vai facer que se saa máis cómodo. Nesta ocasión, sobre todo a parte máis oriental, Con un terreo máis chan, con unha bici convencional, tamén moímos poder facer eh, de forma asequible, pero, bueno, evidentemente, a bici eléctrica sempre nos vai permitir que cheguemos a outros sitios ou percorramos máis distancia ou que se esa eh, en comparación con unha con bici convencional. No tema de facer noite, a pernota, Sí, encanto a pernocta eh, tendo en conta que una ruta de 150 km dos cales pues evidentemente escolleremos a o tramo e a distancia que, que desesemos facendo as nosas modificacións tamén que guiaamos que pero unha ruta que evidentemente nos permite facelo en 23 días perfectamente recomendaremos incluso máis ben tres queus que non en este caso eh, se trata de una zona que Nos permite tamén ir a unha tipoloxía de alosamento que é moi apropiada para a bicicleta, que son os campings. Eh, sobre todo que a zona máis eh, oriental si sí que ten un número razonable de campings que é pues, esa tipoloxiana que non te atopas con tantas dificultades. De, cando vas a un hotel, pois pues, sempre tens que chamar previamente antes de facer a reserva para saberse de, informarlle de que levas unha bicicleta e hai algún sitio onde a poidas isar, se a subir a habitación, o que se mentres Mentre que nun camping, pues, evidentemente, esta pregunta non tens que facela porque das por suposto que sempre sempre vai haber opción de, de levar a túa bicicleta ao camping. Entón, dentro do, do que Galicia que non é un territorio, no que é xa unha cultura de camping moi moi integrada, moi adquirida, pois, digamos que é unha das zonas con unha maior proporción de campings por, por superficie. Isto nos permite que esas etapas poidamos sogar coa distancia, tendo en conta que temos bastantes campings que pernotar, aparte que despois hai outras tipoloxías que, evidentemente, consultando previamente, a Meiran grande parte das veces nos van poñer facilidades para que podamos pasar a noite tenerlas non? Tenemos tamén que falar en un programa do bypacking e do visapacking. Sí, esa cuestión é importante, non? Nese sentido, o cicloturismo tamén permite moitas variantes, dende unas moi liseiriñas, incluso coa posibilidad de combinar con empresas de paquetería, de mensacería, fronte a outras pois máis cargadas con alforzas, elevando pois incluso para para ter autosuficiencia ata para cociñar e, e ter o alimento. Ahora toca che avaliar a ruta, poñerlle notas, vella. Vale, pois eu poñería unha nota elevada, non se temos unha escala de 0 a 10, eu diría un 9x6 eh, o que fai que non alcance ese 10, sobre todo en esta concepción de cicloturismo que queremos transmitir e que a que a que pensamos, eh, quizáis esa un poquinho elevado o desnivel, especialmente do tramo máis occidental da ruta. Senón, perfectamente adquiriría unha nota máis elevada. Eh, bueno, así a nivel global de como avaliala, eh, creo que é unha ruta, sobre todo, que é moi óptima para iniciarnos ao cicloturismo se somos unha persoa que nunca realizou unha ruta con pernocta ou incluso unha ruta fóra do, do nosa zona de proximidade da, da nosa residencia é unha ruta bastante aceitada para poder desplazarnos a talí incluso tendo a opción tamén do, do tren que é o FEBE, pero tamén chegando con outros modos de, de transporte tamén podemos combinalo una ruta en definitiva pois pues, bastante acaída caída para, para ser un dos nosos primeiros destinos escollidos para, para iniciarnos ao cicloturismo Vale, pues, pareceme un primer programa cunha ruta estupenda super recomendable, despide <risas> a sección Nada, eh, pois pues, alegro de que vesas unha ruta super recomendable eh, agardamos especialmente pues, que, que nos escoite pues, que se decida facela e eh, a seguir escoitando outras rutas que vayamos propoñendo neste programa En la sección de Mecánica, Ergonomía de Ciclismo Urbano contamos con Gema de Moviliza Hola Gema Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Qué nos vas a contar en este primer programa Gema? Pues José, quería traer, hablar un poco los tipos de bicicletas para las diferentes modalidades que hay Tambén falar un pouco dos materiais con que fan os cabros, eh, sobre ah. todo para a gente que está pensando en el bici, pois que teña un pouco idea do uso que vai a darlle, eh, que teñan cuando tamén estas pequenas cousas. Porque o razonamento sería ese, non? Primeiro pensar para que vamos a usar a bicicleta, despues comprala non? O revés, verdade? Isto é clave. É clave o uso que voulle dar, o sea, onde vou circular con ela, quantas veces a semana, quantos kilómetros teñe pensado facer, se vou de eh, viaxe, que tipo de entorno vou estar, se habitado ou non habitado, sabe, saber que recambios teño, coñecer ben a bici porque a ver, podese facer de calquera maneira con calquera bicicleta, sí, pero se podemos asustar o máximo posible, tanto para o noso corpo, o noso tamaño e para o uso que vamos dar, eh é clave coñecer os tipos de bicicleta, as tallas e eh, despois já mercala. Se temos oportunidades, se non, podemos asustar a que tenemos. Vamos gañar comodidade e felicidade a tope. A tope e tanto. <ríe> Notase muitísimo cando pasas máis dunha hora na bici xa comenzan aí as dores. Vale, entonces como farías a primeira clasificación así a grandes rasgos? Poderíamos falar de o grupo das bicis de estrada, o grupo das bicis de montaña, as bicis urbanas, Eléctricas e eh, o grupo das outras, é moi amplio, pero sí que son menos habituais. Vale, pois pues vamos caras de estrada. Las bicis de estrada son las típicas de tour, del mediodía, ese que cada verano acompaña los mediodías de todas las familias. Cuando pensamos en la bici de estrada, vemos esos ciclistas sudorosos de pernas imposibles, esas bicis finísimas, que, que en esos tipos tan cuadrados parecen casi ridículos, ¿no? Son bicis muy, muy liseras, búscase con ellas, máxima aerodinámica, cortar o vento, literalmente, Con una resistencia mínima, tanto en el no asfalto, por eso esas ruedas tan finas, como vento... Trata de eso, de máxima velocidad y aprovechar la aerodinámica máxima. Dentro de estas bicicletas parecen todas iguales, pero no, hay unas diferentes. Tenemos bicis de fondo, temos bicis de, de contrarreloj, de triatlón... Tenemos bicis de, de escalada, que son las escaladores más para cortos y cosas así... Aparentemente son iguais, pero cambian da xeometría do cabro da bici, cambian liseiramente nos grados máis aberta á forquilla ou a forcada, neste caso. Xa máse en galego forcada. Uh -huh. As xeometrías cambian. Son mínimas, pero esos grados pan que a postura encima de, da bici se xa máis adecuada para esa actividade dentro do mundo de ciclismo. E entón, se seguimos o tú, cando fan diferentes probas, cambian de bici. Aparentemente é a mesma, pero non é a mesma. Ten unha función diferente. E meterías aquí as de gravel ou noutra... meterías noutra categórica? Métense as de gravel porque a verdade é que é un híbrido. Claro, de feito, o gravel xa comenzou nos anos 20, do siglo 20 Xa comenzaron aí as foras pistas coas bicis de ciclismo daqueles anos. Agrandaron un pouco as rodas para que tiberan máis amortiguación porque a bicis é estrada original é mínima aquí as rodas son un poquinho máis gordas para esa motivación de camiños que eh, fora do asfalto. E cambia tamén un poquinho a xeometría para dar máis estabilidade. Os manillares, o que a dirección, é un poquinho máis ampla para poder ter máis estabilidade nos, nos camiños e regulares. Eh, sí, podemos meter aquí as graves, ainda que son un pouco híbrido de montaña, pero si sí que metemos aquí as graves no fito. Aquí en Galicia non se ven moito, pero no Levante Español si que hai moita xente aficionada, ahora a ver. É certo, pero pouco a pouco aquí tamén empeza a ver, hai tamén grupos de, de, entre, de adestramento de ciclocross. O ciclocross é unha competición en circuito que vas, a, a veces levas a bici normal, a veces levas a bici cos mans, porque vas por, con obstáculos, eh, son bastante divertidas, pero son exigentes físicamente é. tamén. E pouco a pouco comeza a ver aquí tamén, bueno, hai moito... Tamén está de moda, temos que se A ver, hai que ser xusta. Pusase de moda, eh, hai moitísima xente que cambiou de montaña polo gravel, pola gravel porque, pois, pues, a xente a tiña, eh, tamén eu quero que te a meu confi tentou merco na gravel. Hai sí, xente pero... que non termina de apañarse, que gustaba lle máis a súa e a intentíuse, pero bueno. Eu entendo porque se che gusta o ciclismo de carretera, pero podes escapar dos coches, pois mm. faz ese ese deporte esa afición dunha forma máis a gusto, escapando un pouco dos coches da carretera. Cambia totalmente, si, sí. eh, dá máis posibilidades. Pero a xente que é moi moi de carretera ollino, eh? Gusta lle asfalto. Eh, sí. Vale, aí que máis temos de opcións. Temos, despois, xa pasaríamos as bicis... Bueno, a ver, pasaríamos. Non é que haya unha clasificación ou non clasificación xa pero sí temos as bicis de as MTB, las mountain bike, las bicicletas de montaña. Tambén hai o mesmo, os cadros son pouco a pouco, han ido variando, xa non é a típica bici 290 que tiña ese cuadro, esa barra alta que díase, non, esta é para ome, esta é para muller, non? A baixa para muller, a holta para ome. A ver, iso era a xometría do momento. Agora baixaron bastante esas barras de arriba, agora son máis diagonais, e, en xeral non é que se de dona de home, xa non se fai así. E temos dentro de esas tamén diferentes xeometrías en función do uso. Están pensadas para usarlas como nome vi de barran pola montaña, pero tamén se é unha montaña de máis desbogar o camiño, se tal, se vamos a estar subindo e baixando montaña, se ba, hacemos baixadas técnicas e ultraxeometría, so facemos baixadas locas, outra eh, sometría e outra suspensión, aquí xa aparecen as suspensións, cosa que non temos máis de estrada, xa sí que hai algún modelo de gravel que cuna pequena suspensión central, comezan a verse tamén pero as de montaña caracterizan xa os envía xa montaña pode ser rígida rígida ou doble o que é a suspensión delanteira e traseira eh, o mesmo, xa para un paseo por a montaña cunha Ríxida, que chamas as, as que teñen solo suspensión dianteira, chega de sobra, e se vas facer un descenso así máis técnico, esquivando raíces, e pedras e, e cousas así. O sea, necesitas outro tipo de, de técnica tú de ti como ciclista, e outra bici con máis suspensión. Aquí mm. temos as bicis de, bueno, as de Crados Country, Downhill, Enduro, tamén, e, as de descenso, cambian geometrías e suspensión de percorrido de 1300, 120 Esas de descenso en duro pois pues son 180, e incluso temos 200 de suspensión dianteira, por exemplo. A minhas mountain gustame gustáme moito polo tema de que son moi agradecidas para poder eh, adaptálas ao medio que ti quedas, quero dicir, pois transformala facilmente nunha bicicleta para a cidade pode pues, formada mm -hmm. fácilmente para diferentes tipos de terreos si gustan montaña, cambiando os neumáticos, ponendo uns máis parecidos de tipo gravel, un pouco máis estreitiños con menos taco, máis agradecido, e, de, e incluso son fáciles tamén para pasar ára eléctricas. Entón, dá moito xogo, se, queres, se tens unha mountain bike que non se gusta, pois dá moito xogo para fazer outras cosas con ela. Sí, a verdade é que é máis agradecida, sobre todo as, así as bicis máis antigas que parecen antigas, non? a lo mejor unha bici con 15 anos xa é antiga, pero esa podes facer unha versión así, híbrida, que despois falaremos un pouco das híbridas, que é un cadro de montaña, así, máis de montaña, unhas rodas un poquinho máis grosas, pero os neumáticos sen tacos, ou un taco moi fininho, como distí, que podes facer unha híbrida ou de trail, que é máis polivalente. Un pouco antes que existieran, o que pusieran de moda as travel, tiñamos as híbridas ou de trail, as de trekking, perdón, de trail, non de trekking, que, eso, eran... Una mistura entre bici urbana y bici de montaña, es más polivalente como bici. Las uh -huh. de montaña, si te permiten más asustos, esas estradas, son para lo que son, para ir rápido. Vale. ¿Te pasamos a urbanas <risa> La característica principal de las bicis urbanas, como solo me di para ciudades mayoritariamente, poderla meter por los caminos también, no puedes darle un uso muy intensivo en la montaña por pedras, pero poderías ir por camines sen ningún problema. es raro que no non é habitual que le den suspensión, porque non hai falta, non? en principio, vas por asfalto e non, non tens necesidade. É ver, verdade que o asfalto aquí eh, hai moito burato, moitas dificultades en algunas partes, pero, bueno, non neo pensado para a urbana. Eh, a postura na urbana é clave cada bici a súa posición de montar, non? pero a clave da, da urbana é que vas As costas moito máis rectas, a visibilidad é moito mellor cando vas na cidade, porque ves ben todos os coches, eh, as, a iluminación, os peóns, ves, ves todo mellor, non? por esa postura máis, máis erguida na bici. O manillar é moito máis alto, o xilín máis baixo, entón é unha postura moito máis cómoda. E sí, para esplazamentos curtos, é urbano é o mellor do mellor, o máis cómodo non podo ver. É comodísima, depende xa do se podes deixada por aí, a ver, poderías deixar calquer bici, pero normalmente a xente con verte moita pasta nas de estrada e nas de montaña esa non a deixas por aí <ríe> atada nun momentinho e unha urbana podes gastar tamén moita pasta evidentemente, pero digamos que esas urbanas están pensadas para unha mobilidade para facilitar os seus desplazamentos Eu tamén ya neste grupo as urbanas, pero xa tirando máis a trekking, que sí que elevan a eh, amortiguación de anteira, elevan unha rodiña un poquiño máis ancha e cun un pelín de taco para poder meterte a, a camiños de terra. E para, mm, dices, sí. que é a, a combinación perfecta para poder andar en asfalto e pisar un poquiño de, de terra. O gran problema que hai nas cidades é o espazo, entón non podes ter tres bicis. Se podes telas, perfecto. Podes ir un día á montaña e despues te para... Para o día a día, perfecto, pero non todo o mundo pode. Entón, se tens unha así como de trekking ou unha urbana con unha roda un pouco máis polivalente, tens posibilidade no sábado queres sair por aí e dar unha volta, podes facelo coa mesma vicio. Moita xente, e tamén dentro das urbanas, temos aquí as plegables. Son máis viables nas, nos pisos pequenos, de hoxe en día cada vez máis pequenos, mm. e, e dan moitas posibilidades tamén. E tamén está moi ben se tens que andar collendo o transporte público porque ocupan menos... Eh, poderas combinar no bus, eh, está pregada, podes levarla no bus. É somente a xente aquí en Coruña podese facer. Noutros sitios depende, nos movimentos interurbanos depende, pero en principio no municipio de Coruña podes eh, meter no bus se está pregada. Eh, que atopamos no grupo de outras? No el grupo de outras, é un pouco batiburrillo, porque, como por falar de, de outras bicis que existen, e despois tamén falamos das eléctricas. Outras temos as cargos, que son as bicis estas que cada vez temos máis na nosa serie de proximidade, a milla de kilómetro pero familia milla verde. Hainas de moitos tipos, de long tail, que son un pouco máis longas na parte traseira, as típicas que leván a carga no medio, as que leván un caixón diante, máis tipo triciclo, o sea, hai moitísimos formatos de cargo, pero están pensadas para cargar, para levar grandes cargas. Eh, eh, son sede eléctricas a mañería delas, porque levan moitísimos kilos, e para subir e baixar por cuestas o niño. Hai tamén moitos pais que se utilizan para levar os, os nenos, aparte parte de facer o torrecado, pero tamén para levar un ou dous nenos pode, sí. é, é viable. De ahí ya hai que ver as normativas de cada sitio, pero sí, podes levar, os menos en este caso son carga, por lo tanto <ríe> entran dentro das cargas. Hai xente que leva mascotas, que aún leva o que, o que considera. Eso sí, si quieres ver los precios, mmm, cuidadito, porque baratas sí, no, son. no son. No son, por eso también. Hay una geometría diferente, los motores son diferentes, porque claro, una bici eléctrica lleva una potencia, aquí necesitas otro tipo de, de asistencia. Sí, pero incluso as, as cargos que non son eléctricas tamén son bastante máis caras vale, que a sí. normal. Eu creo sí, que sí, simplemente sí. Polo, polo, volumen, polo número de fabricadas non poden convertir claro, a unha tirada de 100.000 bicicletas contra unha tirada de, pues, non sei, de 1.000 que poden ser de, de carro. Sí, sí, pero... totalmente. É unha construcción máis específica, unha demanda moi limitada, polo momento. É moi presente. É que se xa non tens onde guardar a túa bici normal, imagina unha carga. É unha un graxe non, non é viable. Bueno, xa falaremos cando nos traías conseñas de ciclismo urbano, pero creo que tamén estamos moi equivocados en certas conseñas, porque en Nova York ve las aparcadas na rúa, simplemente cunha funda por encima, e en Nova mm -hmm. York ne va casi todos os anos, eh? non, ali, aparcadas na, na, na rúa e eh, pinta. Aquí é que o problema temos pol outro lado, <ríe> non polo tempo, precisamente, senón porque igual a día seguinte non... non <ríe> mais, mais ben, o problema xa non é polo tempo, eh? imagina... Estamos queixando dos... Do, bueno, aquí xa entramos en tema turbio, porque se comenzamos cada unte unha bicicargo bici e deixai aparcada junto na acera, na vera rúa, aí, non sei. Igual comenzamos a ocupar outros espacos que tamén complicase a, a discusión. Temos algún outro tipo de bici en este grupo de outras? si sí, tenemos as bicis stand por exemplo, poden ser de 2, 3 persoas, que son esas que Pues eso, van dúas persoas a ver no mesmo tempo, dando pedaladas. Temos as, as fat bike que se forse non sei de fai un pouco os anos, esas que que unha roda exageradamente grande, ancha, que esas bicis originalmente eran para andar pola area con helos, pero agora pois pues, a moitas bicis, moitas elétricas incluídas son moi cómodas porque olivares ese h sí. de roda ten unha amortización sí. moi grande que en todos caros, son moi cómodas tamén se mm -hmm. a consellade para andar en terreos de con neve área en que se ira o seu... Son no, para terreos blandos eh, sí, que aquí non bueno, no, no é que teña moito sentido pero bueno se pues, non se demora pois pues, hasta Temos tamén as, bici, as bicis playeras, que son estas tipo chopper, que son moi de cidade, de cidade así para algunos tours, destes que pouco vas vendo cada vez máis xente que fae tours un bici, pois levan bicis playeras en grandes cidades, pois velas, le vai tentando. Temos tamén as bicis, bueno, as BMX, as típicas de facer os trucos, nos skatepars e estas cosas, roda de roda de 20 vinte, non levan freos, Eh, fans altos, eh, grindan, eh, cosas así, habilidades, teníamos también un monotipo para hacer habilidades, eh, eh, no era, nada, sin ser, montar en él, uno es un capítulo, <ríe> eh, más o menos, creo que, falamos un poco de todas, faltan las eléctricas, que en realidad bueno, las eléctricas, todo lo que vimos, pero con motor, un motor, exacto, así en resumo, pódese poñer un mo... de feito as de estrada por a ver eu penso que por definición as estradas de son para destrar, pero pouco a pouco se van aparecendo de estrada eléctricas entón xa agora mesmo calquer tipo de xe verificada en xa está xa temos aina bicicleta Sí a mí gustaría me ver número de fabricación e venta de bicis pero eu creo que hoxe en día as eléctricas número de ventas deben estar por encima das das mecánicas normales Por sea máis agora que as subvencións están dándose para en la electrificación das cidades. De respecto, Bici Coruña agora vai implantar, vai sumar máis bicicletas, pero o sea a, sí. a flota que hai, vai a poñar máis, máis bicis eléctricas. O sea, é a demanda. A xente quere bicis eléctricas. Non quere pedalear que bicis eléctricas. <risas> bueno, hai que pedalear igual. Pasa que... E <risas> <risas> cando vas a unha bici eléctrica non le vas a mesma cara que cando vas en unha das outras. unha gusta para arriba. Eh. Sobre todo nas subidas, efectivamente. Por isso que... A xente non quere, quere suar. Pasamos despoixar a materiais, se queres. Mm, Vai se alongar demasiado, casi o vamos deixar para o siguiente programa, se te parece ben. Xa, o sea, é que eu comecei a escribir aquí cousas e foi como, madre mía. Eh, eh, gemma ti que tipo de bicicleta recomendarías para unha persona en Galicia, no urbano e no rural, con que bicicleta ou bicicletas andas ti, novamente? Preguntarle a unha persoa que le gusta a bicicleta usaría, eh, é raro que teña só unha. <risa> Pero podemos facer a prova con a xente que colabora nesta, neste podcast. Podemos preguntarlle quantas bicis teñen. Eh, de feito, eu... <risa> claro, eu vicio. Cando te és una... o vicio de montar na bici, ao final, pas por ter varias. Eu teño, teño unha pregable para a cidade, e despois teño unha gravel, teño unha grave, híbrida e teño unha estrada. <risa> para unha persoa que, que va a usar o no urbano, Eu tiraría moito de tipo trekking dunha híbrida ou unha urbana o plegable no caso do espacio, na casa Eu son unha namorada plegable dende hai dous anos que a teño e foi todo un descubrimento para mi Nunca tibera e, me supe todo, atopei aí que podía levar a todas partes, meterla todas partes e, en casa non ocupa nada era como wow, porque non, non me pareceu antes a minha vida Para a diversidade é super cómodo pero unha híbrida de trekking tamén, porque levas unha postura así bastante cómoda e eh? é moi polivalente se queres levar a fóra da cidade en días soltos ou para usarla en outros contextos. Para unha persoa rural que, claro, se vai hai moito máis camiño, entón mínimo mínimo unha roda de taco pequeno ou incluso montaña tamén. Bien. É que máis que o que entorno é o uso que vaian a darle. A ver, porque é que é clave o uso, se para transportar cosas, necesitas levar un, un portabultos, se era igual se eras pola cidade ou vas polo rural. Para mí as híbridas son as máis polivalentes, híbridas ou ou montaña, como decías antes, que cambias un pouco as descubertas as rodas e, e van por todos os contextos. Si, sí, para mí no. unha bicicleta sen días sen portabultos ou unha alforxa non te meto sentido, porque vas perder un montón de oportunidades de poder levar cousas encima, o incremento de peso é ridículo, non vas notar grande diferenza e multiplicas a eficiencia da bicicleta por dos cetos. Si, sí, as mochilas non son nada recomendables, a ese momento si, sí, pero se levas ese portabultos, vas levar todo no portabultos sen sen dúbida. Eh, vamos deixar entón o tema de materiales e eh, máis cousiñas para o seguinte programa, porque este, este xa se nos foi un poquinho de tempo non sei se queres comentar unha outra cousiña ou despídese Non, pero podes contar, non, pues, non, no, no, nada máis, é es que ao final Pois pues ata aquí a sección de mecánica ergonomía e ciclismo urbano con Gema de Moviliza Chao, vemos no seguinte En a sección de formación e consellos contamos con Fran de Moviliza. Hola, Fran. Hola, moi moi boas. Oxe, creo que vamos deixar a bici a un lado, non? Vamos a aparcala e aí. Sí, eh, curioso. Neste ¿no? me, meu primeiro pro, eh, programa, pois pues, en lugar de falar de como ir en bici, de consellos para circular, de viaxes en bici ou do que sexa pois pues, non, todo o contrário. Eh, vamos a deixar a bici dun lado e a idea é precisamente ver o que debemos ou podemos facer, dar consellos de como pois eh, asegurar a nosa bicicleta, ter a nosa bicicleta ben segura, cando non andamos nela non? o que vou empezar a a, a decir é, é como debemos de cantar de unha bicicleta na, na rúa, non? O que primero que temos que aprender é a autoprotesearnos dos, dos roubos, sabemos que sempre vai haber xente amigos do Valleo que cando vexan unha bici van a querer collela Cando deixémonos a nosa bici, o primeiro é buscar un sitio eh, seguro. Que un sitio seguro? Bueno, por pues sobretodo un sitio onde, bueno, poida haber mm, xente transitando, un sitio un sitio que estea iluminado, un sitio onde vexamos que non queda bici mm, moi escondida para que a xente se esa muito máis fácil que que a rouben, Despois, debemos eh, elegir un lugar donde, ademais, eh, a bici quede segura de cara aos traseúntes, é dicir, aos, aos peóns. É dicir, eh, normalmente, o ideal sería seria eh, amarrala nun aparcabicis, vale? Un aparcabicis, a ser posible, un aparcabicis en forma de unha invertida ou similar, donde podamos eh, asegurar ben a bicicleta, ou seja, o cadro da bicicleta, rodas, etcétera pero non sempre posible, entonces en caso de que non existan eh ese específicos y que queramos aparcar na rúa, pois poderíamos amarrala a un mobiliario urbano, sempre cando non se deteriore o mesmo e en lugares onde non moleste. Nesse sentido tamén teríamos que fixarnos nas eh, ordenanzas municipais, porque pode haber nas distintas cidades algunhas ordenanzas que nos impidan precisamente amarralas a ese mobiliario urbano. Eso que xe iba a comentar, que justamente en Galicia están cambiando a unhas destas ordenanzas para facilitar o aparcamento da bici. Sí, porque bueno, danse conta de que cada vez hai máis xente que utiliza a bicicleta de modo habitual, que non é doado aparcar a, a, a bicicleta e non é doado seguramente pues, poñer aparcadoiros en todos e cada un dos sitios que, que acompañan a cidade entón, pues, bueno, están sendo máis permisivos nese sentido, pero claro, sempre con esa restricción, sobre todo respetando o espazo do peón, vale? É dicir, ainda que veaxamos un sitio que está moi chulo e tal, que decimos, bueno, en este sitio non vai o mobiliario urbano, non se vai a deteriorar ni nada, bueno, pero temos que deixar espazo ao peón, que é o principal principal uso das, das cidades, ¿no? para o peón. De todas formas, eh, novamente nas no, papas no, no, no en as papeleiras suele estar proibido amarralas e eh, nas farolas depende das cidades en está permitido en outras non bueno, mm, non sei se hai especificamente nas papeleiras pero bueno, hai outros sitios como por exemplo Sinais incluso os soportes que, que amarran os contenedores por exemplo pois pues se poden amarrar enseos soportes, non bueno, os empregando non o poñas na parte onde ten que tirar o lixo, <ríe> ni muito menos. Pero pero bueno, pódese amarrar en moitos sitios sin necesidade de que sexa pois pues eso, un aparcamento de de, de bicicletas específico. Ahora ben, se si o facemos un aparcamento de bicicletas, xa te digo, temos que elixir ben ese aparcamento. Pero hai moitos Eh, que xa moi aparcar rodas vale? o único que, que fan eh, son uns aparcamientos moi pequeniños que solamente te sirven para amarrar unha roda e aparte de que poden estropear esa a roda da bicicleta pues a bicicleta queda, quedaría totalmente insegura e exposta aos, aos roubos Si, sí, son os típicos que atopamos moitos supermercados eh, en moitos sitios por desgracia tús ou só stopar. Ademais é que se jatan moitas veces de di, "Ah, mira, de cantos aparcamentos temos." Entonces entón, empezas a analizar os distintos aparcamentos, apar, perdón, aparca bicis que hai na cidade e daste conta de que a gran maioria deles mm, están moi mal eh, bueno non, non valen para amarrar bicicletas están mal diseñados ou incluso están mal colocados, non? Pois pues, a mellor entre barra e barra de aparcamento, pois pues, están moi xuntas e non caben dúas bicis xuntas. Bueno, sí a decir que, que está claro que quien va ahí eso pues pois non anda en bici, non aparca a bici e simplemente pues pois, eh, quedan ben que, que dicindo que mira, hai 200.000 apartamentos, unha aparca bicicletas, non unha cidade e eso pues pois non, non é real, non? Falando disso, de aparcamentos Quería facer un pequeno inciso eh, Ante unha serie de aparcamentos Que, que tamén están Cada vez máis poños eh, de boca Que son os aparcamentos Estos aparcabicis eh, Cubertos Os bici que lle chaman Que aquí en na Coruña precisamente xa se puxeron algúns, eh, concretamente en novembro de 2 anos, no del do ano pasado, do 2023, pois o so primeiro eh todo estes diante da estación de autobuses e bueno se había un proyecto de ir colocando pois pues, que a da, a da un total de 10 módulos, eh de, módulos que ocupan uns casi 8 metros de espaço, de espaço público que bueno, son para que, que son solamente para cinco plazas e de bicis normais e duas adaptadas, non? Hmm, habría que ver, habría que ver hasta qué punto esto vale para, para aparcar as bicis porque si sí, é certo que as bicis van quedar verdodiñas, van quedar eh, cobertas, pero están utilizando un espazo público que, que realmente se podía utilizar para outras cousas, ¿no? Eu son máis da, da idea, pois pues, ver eh, que o propio concello, ¿no? antes de poñer estas cousas, pois pues, invirta ao mellor, pois pues, en en adquirir eh, locais que, que seguramente levan moitísimos anos eh, parados, e por uh -huh. que non utilizar esos locais como eh, aparcadores seguros para xente dos barrios. Sí, como xa hai en outras cidades españolas. Sí, sí, sí, sí, de feito concretamente incluso en Compostela, por exemplo, hai unha zona cerca de universidade onde hai un, un, un local eh, espe específico para, para aparcar bicicletas. Algún outro tipo de aparcamento que quieras comentar? No, básicamente, en cuanto a aparcamentos eh, de bicicletas, pues sería seria un poquito todo o que hai. Despois, pues, eh, a idea sería falar de como amarrar a nosa bicicleta a a abarca aparcadoitos, non? Aquí onde se podo preguntar, ¿existe algún candado 100% seguro? Non. <risa> a resposta é eh, eh, moi clara. Non, non existe un candado 100% seguro. O que existen son eh, candeados pois onde eh, bueno eh, podemos poñerlle máis dificultade a aos amigos do Valleo, pois para que para que tarden tarden máis ou teñan teña que utilizar pois uns soportes máis complexos para poder eh, quitarnos a bicicleta e aí pois dependerá un poquio do que das ganas que teñan de de te a, a bicicleta ou de como se chama a nosa bicicleta, porque esa é outro dos consellos que quería dar en canto a a candear bicicletas, non, mais algo dos dos candeados que que moitas veces eh, de feito pasan moitas cidades, aquí o mellor non tanto, pero en outras cidades, por exemplo, coñezo concretamente en Barcelona, pois hai moita xente que para utilizar a bicicleta e sair da na rúa, pois utilizan unha bicicleta, pois moi moi moi normaliña precisamente unha bicicleta que non chame atención para evitar que, que ella a roben, ¿non? Se si deixamos unha bicicleta, pues, bicicleta cara, con os componentes caros e todo iso, pois pues, é máis eh, fácil que se xa máis atractiva e que e que a xente pues, tenda máis a a a intentar robala, roba, ¿non? Entón que tipo de candados recomendas? vou a falar así un poquio de de nivel de, de nivel de seguridade, desde o máis baixo ao máis alto, non? O primeiro eh, que eu do que eu falaría sería do, do cadeado de, de carro. cadro, non? É un candado, cadeado en forma de cerradura que está amarrada na na bicicleta na parte de traseira é un candado que se que se ve moito nos países de Europa e que sirve, podes un pouquinho para simplemente para eh, bloquear a roda traseira e eh, poder facer algún tipo de, de recado rápido, A á panadería a coller o pan e saír no se ese non se pon eh, con ningún elemento fixo, vale? Si é certo que eses poden a eses podes engadirlle unha cadea para que así xa podes xa podes amarrar a ese elemento fixo. Depoís eh, existen existe que serían os cables máis sinxelos, os cables trenzados, ¿no? Que teñen sobre todo un efecto disuasorio que é eficaz, ¿no? ese tipo de candeados serían para asegurar os accesorios da bicicleta, os componentes da bicicleta, pois, por exemplo, a, a Sela, non? Logo existe eh, o que sería un candado pues pois, tipo pitón, que se sea un, un, un, un, eh, ese pode ser dos tipos, que pode ser articulado, un pitón articulado, ou con un cable trenzado groso non? É moi fácil de transportar, e, bueno, e tampouco pesa demasiado, non? Ese tem un digamos una protección media. La siguiente sería a cadea, una cadea que conocemos todos, es de, de eslabones, ¿vale? Normalmente las de bicicletas venían protegidas con atea TEA para, para evitar roces con la bicicleta y ahí sí que hay de distintos eh, tamaños y eh, grosores ese tipo de cadea, eh, incluso hai moita xente que pode comprala por metros. Eu teño visto que hai xente que compra unha cadea por metros e logo pues coa merca un cadeado para para esa para, para esa cadea, ¿non? O seguinte, hoxe sea, que esa sería o, o penúltimo en canto a a cadeado sería un un cadeado eh, articulado. Ese é un, un cadeado que eh segmentos, segmentos de aceiro que están unidos pero que eh, que ten moita flexibilidade e a de amarrar a bici é moi fácil de, de facelo non? a aparte moi compacto é fácil de, de transportar, son candeados que non pensan demasiados e teñen unha moi boa protección esa por último, o que ten a protección máis máis alta sería o candado eh, en forma de U, é unha U rígida non? que ofrece maior resistencia ao corte por cizalla e serra Si sí, é certo que hai moitos, sobre todo os que asus eh, que son moi boas, só so, adetan a pesar un poquinho, vale? Pero, bueno, son os que nos ofrecen a maior seguridade, eso eso sen dúbida. Despois, dentro de, de todos estes candeados, eh, hai que tener en conta unha cuestión importante, e é que, eh, cando moitas veces nos eh, aseguramos a nosa bicicleta por, por roubo, As compañías de seguros moitas veces eh, nos piden que o candeado que lle que lle poñamos á bicicleta teña un determinado nivel de seguridade, vale? E máis, moitas veces nos eh, exixen que esos candeados teñan que teñan unha certificación. Aí distintos tipos de certificacións a nivel europeo, algúnas chamanse ART3, por exemplo e son certificacións que exixen moitas compañías de seguros para eh, asegurarnos a, a bicicleta. De tal maneira que, imagínate, se si tens unha bicicleta eh, con un candeado e rouba ancha, se si non tens unha cadea certificada, a compañía de seguros moitas veces non se fará a cargo ese roubo. Despois, eh, aparte de todo de todo iso, é importante, a hora de, de candear a nosa bicicleta con eses candeados, se xa cal xa, é importante que xa aí vamos que hai que usar, como mínimo, un candado. Un candado, eh, como dicen de unha seguridade alta, vale? Onde podamos eh, amarrar a bicicleta no punto fixo, cadro e roda. ¿Mm? É importante que podamos, cun candado, amarrar esas tres cousas. Se si non podemos eso, pues, utilizaremos dous candeados. Unha para o elemento fixo e a roda, e outro para o elemento fixo e o, e o cadro. E despois os candeados, pois máis eh, máis febles, vale? Tipo o cable, pois os, os utilizaremos para os accesorios, como por exemplo para a cela, ou incluso para para aisar o, o casco ali, non? Na, na propia na propia bicicleta. Uh -huh. E bueno, xa un pouco por um, outra cousa que quería comentar de cara a seguridad en bicicleta, a a seguridad, pois pues, eso cando dixemos a nosa bicicleta, Eh, un poco a dar algunos consejos, pues en caso de que no la roben, pues para que para facilitar precisamente poder recuperarla, ¿no? En ese sentido, eh, nesse sentido, cada vez que que merkeamos bicicleta ou cada vez que nos afaramos con unha bicicleta, temos que mirar si se si ten que deberían de ter todas un número de bastidor, vale? Normalmente o adigan a ater por a parte de baixo da bicicleta, de baixo da do eixo de pedalier, vale? E e aí teño un numeriño. Entonces, podemos sacarle unha foto a esa a ese numeriño ou apuntalo. Y y telo con, con nos, porque en caso de que roben a bicicleta, ese número va a ser, digamos, o que certifica que esa bicicleta no sea. También recomendo facernos una foto o varias fotos pues con, con, con ese numeriño o con a nosa bicicleta, personalizar a nosa bicicleta para que eh, sea más nosa ¿no? y que, que sea más eh, difícil o, o más fácil, perdón, más fácil de, de localizar. Y logo tamén existe eh unha cousiña que se chama rexistro de bici registro perdón, que bueno, é algo que que unha iniciativa da rede de cidades pola bicicleta onde eh, te dan a posibilidade de registrar a túa bicicleta e de tal xeito que se te registras esa, esa bicicleta na, na, na ese bici rexistro pues tes máis posibilidades de de atopala en caso de que de que bueno, de que, de que, te, que te echar roben, rouben, ¿no? Entonces pues, bueno, eh, son distintas eh, distintos trucos tamén para favorecer pues a seguridad da da nosa bicicleta cando a deixemos parada. Algún consello máis, Fran? Pues eh no, sobre todo non ter tan medo, ¿vale? A que, ne, a que a bicicleta non a podan robar dun seto moi fácil. Simplemente seguir unha serie de precaucións, unha serie de rutinas, porque unha vez que o fas por primeira vez, pues pois é moi é fácil e simplemente eso, eh seguirse ese tipo de, de rutinas, levar con noso o candado e sobre todo eh fixarnos que a que estamos cantando ben, porque eu teño visto eh, bicicletas, dificultades, pues candado solamente pola roda, ou polo sillín, nada máis, non? entonces pues, pois, bueno, to pasai moitas veces en aparcabicis, pois pues, sillín escandados, uh -huh. ou simplemente rodas, que dices tú, bueno, pois, pues, lóxicamente tiñan que te la roubado sí ou sí. Vale, pois pues, ata aquí a sección de formación e consellos con Fran de Moviliza. Grazas. En a sección de historias comunitarias contamos con Marta Portela de Composcleta. Hola Marta. Hola Jorge. Oxe vamos coñecer un poquinho máis sobre Composcleta. Que é Composcleta? Composcleta é unha asociación eh, sen ánimo de lucro que se creou en Santiago de Compostela en 2013 coa finalidade de promover a bici como medio de transporte urbano. Sobre todo. Entón, para facer isto, eh, realizamos actividades eh, divulgativas ou informativas e eh, tamén lúdicas As que está invitada toda a xente que queira vir, sen ser soamente socias, eh, senón eh, todo o mundo E de feito, pois, eh, moita xente de, de Compostela Herredores, coñécenos polas pedaladas que temos organizado ben seja por domingos en bici ou por pedaladas máis reivindicativas de cara a, pois, por exemplo, fixemos bici bici manifestacións para cambiar a ordenanza, para protestar sobre o cambio de ordenanza de tráfico municipal. Entón, moita xente de, de Compostela, sobre todo moitas familias, aproveitan esos momentos de menos tráfico ou tráfico máis controlado para tomar as rúas da cidade e ir en bici a modiño, dar unha volta. Contame un poquillo máis sobre estas actividades que <coughs> cedes. O sea, algunhas son de tipo reivindicativo, como as pedaladas na cidade para protestar, para intentar facer algún cambio, pero que outro tipo de actividades facedes? A asociación participa de cando en vez en obradoiros con outras asociacións, ben xa de reparación, taller de reparación de bicis, creo que se fixo unha aí pouco. Algúna vez levamos colaborado con centros educativos para ensinarle as crianzas como movernos en bicicleta con seguridade. Despois tamén está a parte máis lúdica, en principio organizado por e para socias de Composcleta, que serían os roteiros cicloturísticos. O ano pasado fomos de, de ruta polo, polo norte de Portugal, sur de, pola zona de Vigo, norte de Portugal, E foi, a verdade, un gran éxito e as persoas participantes desfrutaron moito entón temos eh, ganas de seguir organizando ese tipo de roteiros cicloturistas Sabrías decirme máis ou menos cantos socios sodes hoxe un día? Somos alrededor de 100 socias estamos a dúas ou tres socias de chegar ao CEN estamos case case nos CEN Después de este programa seguro que pasamos do CEN tranquilamente <risas> Se cadra así E como evento grande que temos ano que ven? Estamos agora mesmo comezando bueno, ou seguindo coa organización do Congreso Ibérico de Conbici a bicicleta e a cidade. Entón, eh, Trátase dun congreso a nivel ibérico porque tamén participan asociacións de, de Portugal. Eh, Trátase un congreso organizado pola coordinadora estatal que é con bici no caso de España, e pola Federación Portuguesa de Cicloturismo e Usuarios da Bicicleta eh, en Portugal. En breve sairá a chamada comunicacións para que a xente que queira participar no Congreso como relator ou relatora poida enviar as súas ideas. Entón, Ainda nos queda todo o proceso de seleccionar as comunicacións e organizar todo demais. O Congreso Ibérico vai derrogar do 26 ao 29 de xuño en Santiago de Compostela. As sedes, en principio, será o Auditorio de Galicia e tamén a Facultade de Filonoxía, así que estaremos no Campus Norte. E que me podes contar máis sobre as actividades de Compostleta? Creo que tedes unha comunicación máis ou menos fluida cada xente do Concello para cando queren tratar temas de mobilidade. Sí, na asociación temos ese papel de, digamos, de mediadores entre as institucións públicas e as usuarias da, da bicicleta. Entón, eh, sí que temos eh, relación co Concello, con distintos proxectos que, que levan a cabo ou que pretenden levar a cabo. Tambén coa universidade, por exemplo, a Universidade de Santiago comezou se este curso pasado a introducir o préstamo de bicicletas eléctricas para, para usuarios da, da universidade. E tamén tivemos estivamos eh, tratando co, coa xente da universidade para orientalos un pouco sobre o que faría falta de cara a iso. E tamén co, coa xunta de Galicia, por exemplo, con distintas proxectos e programas, por exemplo, como o dos eh, axudas para a compra de bicicletas eléctricas e, e todo iso. Entón, sí, que temos a sorte de poder estar dialogando con xente que toma medidas para uso da bicicleta. Bueno, gostaríame tamén que me comentaras como a experiencia de pasar pola directiva dun de colectivo deste de tipo porque supongo que se ve as cousas diferentes simplemente a ser socio a formar parte da directiva onde estás máis aplicado Pois si sí, de entrada ser persoa asocia xa é moito non? nun asociación deste nun colectivo deste deste tipo eh, pero sí que é certo que o estar na, na parte da directiva tes un papel moito máis activo que era son non de ter que estar para foi pois iso, falábamos de comunicación co institucións eh, ter que estar disponible e eh, dedicar... Eh, gran parte do teu tempo a, a que a asociación funcione no? e quizáis ese é unha das cousas máis difíciles de cara ao asociacionismo en geral, porque sí que require un compromiso por parte do tempo que podes dedicarle eu do que son máis consciente desde que estou na directiva tamén é certo que eu fun, <ríe> eh, creo que sí fun socia solamente un ano e medio antes de entrar na directiva así que foi un paso bastante breve son moito máis consciente, por exemplo da necesidade de que haxa sempre mulleres neste tipo de diálogos que, dos que falábamos co Concello, coa Universidade, coa Xunta, con calquera organismo eh, a importancia de que de ter eh, mulleres tamén nas conversas porque ao principio podía estar eu só a Usoa tres ou catro homes. é eh, algo que sí que desde que estou na, na directiva intento cambiar e intento animar a compañeras socias a, a que vayan a máis do, do tempo eh, o esforzo que iso require sí que é certo que tamén eh, ten a parte positiva de estar un pouco máis enterada das cousas que, que van pasando. Non? de Ter que estar pendente, que pode ser negativo en algúns momentos de ter que estar todo o tempo pendente, pero tamén é moi positivo no sentido de que sabes o que está a pasar e eh, podes organizarte e organizar ao resto de persoas socias. Ter un contacto máis estreito, quizáis, con todas as persoas socias. Eh, contame un poquinho como é a túa experiencia de pedalar por Santiago. É unha cidade que é fácil, é difícil para os ciclistas, como é? É... Eh... <risas> Bueno, depende do día. Eh, en xeral Compostela é unha cidade moi, moi cochista, cocheista, por lo menos por as zonas que non son tan céntricas, vou darlle a volta. É unha cidade por la que pasan moitos coches, pero tamén unha cidade con moitos peóns. É dicir, é moi fácil que vexas que unha gran parte da poboación se move a pé, porque é unha cidade que ten unas distancias eh, relativamente curtas. Sobre todo no que uh -huh. no que o centro se refire. Onde hai máis problemas? Pois nas, eh, digamos, arterias principais que rodean a zona bella. Por exemplo, sempre hai moito tráfico en horas punta, como poden ser as saídas ou as entradas eh, dos nenos no, no colexio. Si que hai atascos, xente de peor humor, conductores de peor humor. Entón aí pode ser máis complicado. Por exemplo, eu fago moitas veces o camiño, circulo moitas veces por galeras. Galeras é unha rúa de Santiago que ten dous carriles por sentido. O que pasa é que o carril máis pegado a, a beira rúa, sempre hai coches parados, hai zonas de carga-descarga, é un pouco complicado moverse por eles. Entón, sempre, cando hai problemas de pois eso, de conductores enfadados, eh, sempre me teñen botado broncas en galeras por decirme teste que botar para a dereita, e eu discutirles que non, non me teño que botar para a dereita. E ese tipo de cousas sí que me pasa habitualmente, porque circulo moito por esa zona. En xeral, eu creo que é unha cidade que podería ser máis amable cos ciclistas, e sobre todo que escoito de xente que non colla bicicleta por compostela, máis alados tratos con condutores, é que, claro, é que aquí chove moito, é que hai moitas costas arriba, etc. Entón, eu sempre respondo, ou das costas arriba, que non pasa nada por baixarse da bicicleta e empurrar, se fai falla, ou ir máis a modiño, que sempre é unha opción, Non da choiva, quero dicir, hai moitos países nos que se usa a bicicleta habitualmente, e fai bastante máis frío, chove ou neva, e a xente non, non lle pasa nada. Por sorte, a choiva xoe auga, entón podemos soportala ben levamos roupa de augas. Eh, Ti que eres profesora o colexo, intentades, bueno, es ese colexo é instituto. No, de de idiomas, así é un pouco distinto, sí. Bueno, desde os centro de ensino Santiago, sabe se intentan potenciar o uso da bicicleta nos seus alumnos? A verdade é que non sabería... Sei que alguns centros de ensino, alguns colegios de primaria, eh, teñen contactado con nos para organizar actividades de ese estilo. Sí si que é certo que hai colegios onde están funcionando as rutas seguras para os estudantes, porque teñen Como se chama o cole con sentidiño ou con coidadiño ou algo así. Hai cartaces, hai sinais na na beira vía e por onde hai eh, pasos de peóns para indicar os eh, as crianzas por onde teñen que ir ao cole, pero a verdade é que non sei se hai actividades que estean enfocadas cara, o uso da bicicleta. Por exemplo, sei que na Escola de Idiomas creo que o Departamento de Francés organizara o curso pasado unha ruta en bicicleta polo Xarela, polo Río Xarela, e se cadra, vai máis, digamos, que pode decidir cada profesor se quere eh, falar do tema ou non. Si é certo que, por exemplo, pois eso, no caso da Escola de Idiomas, nos nosos programas sempre aparece o tema do medio ambiente, eh, eu, por exemplo, nas miñas clases Eh, o meu alumnado vai farto de saber o que opino eu das bicicletas e dos coches e eh, fago actividades relacionadas con ese tema moitas veces. E xa para ir rematando, que ventaxas pensas que ten unha persoa que se asocia a Composcleta? Pois, sobre todo, o feito de estar apoiada por xente que fai que pasa polo mesmo, non? Entón, eu, por exemplo, desde que me asociei, pois aprendin moito máis os meus dereitos como usuaria da bicicleta. Pois, iso que dicía antes de ter discusións con condutores e saber que teño razón, porque xuntámonos eh, algunhas persoas socias para tomar algo e eh, falar de bicis, como non... E, por outra banda, o feito de que pertencemos a CONBICI, que é a Coordinadora Estatal, e, polo tanto, temos eh, dereito a un seguro de responsabilidade civil. Iso é algo que moita xente valora. De feito, hai moitas persoas que nos escriben para preguntar se, se por asociarse teñen ese dereito direito. E, unha cota moi baixinha eh, tes a ese a ese seguro. Ademais de, do que comentaba antes, de participar en pedaladas, actividades de, de tipo cicloturista, como foi a Viaxe a Portugal ou mesmo paseos pola, pola Vía Verde a Cerceda. Por agora ainda non chega a Compostela, pero algún día poderemos facela enteira desde Compostela a Cerceda e cousas dese estilo. E, por suposto, pois, se hai xente que ten interese en participar activamente, estar en reunións ou establecer pois, diálogos pois, e institucións, tamén é o ideal. Non? Sempre buscamos xente disposta a dedicar un poquinho do seu tempo para levar a cabo estes proxectos. Pois pues ata aquí a sección de historias comunitarias con Marta Portela. Moitas gracias. En a sección de actualidade ciclista contamos con Quique Pérez da Asociación Pedaladas de Pontevedra. Hola Quique. Hola, bon día. Que novas nos traes para o primer programa de pedaladas? Oxe, a falar de, um, o seguro obrigatorio para bicicletas que se está eh, a tratar de impoñer no Concello de Zaragoza. Imos a tratar eh, uns fondos que prometeu o, o goberno de España eh, para fomento da bicicleta e, sobre todo, do transporte público en bicicleta por parte de Pedro Sánchez, casi dotado con 40 millóns de euros eh, no marco da estrategia estatal da bicicleta. Pero, que ¿para bicicleta eléctrica únicamente o también sería para todo tipo de bicicleta? Estamos hablando de que hay dos du líneas eh, directas de gasto que están vinculadas a bicicleta eléctrica, pero ven porque do plan MOVES 3, que es de fomento de uso de vehículos con tracción eléctrica, Entón, aída que as entidades ciclistas no seu día solicitaron que os fondos se foran para calquer uso de bicicleta. o goberno de España circunscribe estes gastos a as bicicletas de uso público eléctrica ou eh, bicicletas de uso privado eléctrica. Os fondos están dotados de, bueno, están dotado de 40 millóns de euros. A idea é que os, por un lado os municipios electrifiquen os seus sistemas públicos, como pode ser o de Vila García da Rusa, que aínda non está electrificado. E, por outro lado, que amplíen flota ou que mm, permitan eh, montar máis estacións de servicio e máis vías de servicio. E, esto está a facer a día de hoxe o Concello de a Coruña que implantou o seu, eh, xa, o seu servicio público de alugueiro de bicis, eh, xa electrificado, En parte delas, estamos hablando que que era o 82% de las eh, novas eran eléctricas E agora este tipo de fondos intenta fomentar eso Que os eh, concellos, unha, ou creen un servicio público ou dous, ou dous tenden máis medios Ibaxe comentar que parece que na Coruña gustou porque hubo máis usuarias que usaron este servicio, verdade? Sí, pasó tamén en Barcelona, en Madrid, co uso de bicicleta eléctrica, como é moi cómoda, moi sinxela, non sudas, aumenta o número de usuarios. E, sobre todo, aumenta o espectro de persoas que poden usar. Hai que entender que unha bicicleta eléctrica é usable por eh, calqués persoa, sen por dar condición física mm. ou idade. Entón, crece o público objetivo dunha, dun servicio público de alugueiro. É que, que, que como son fan da bicicleta eléctrica, pois, pues, cando poden meter a puñeta, ten que meterla. <ríe> sí, eh, bueno, eh, meu pai acaba de adquirir unha bici e o máis feliz do mundo De facer unha saídas curtas agora a facer 100 kilómetros en bicicleta E cal era outra nova que nos traías? Pois, eh, falado de novas positivas dentro do que un desastre tremendo que foi a, a Dana en, en Valencia, en Tarragona, esta se organizar un, eh, un colectivo de ciclistas bastante numeroso que está levando eh, comida todos os días, bueno, comida, mascarillas, eh, eh, produtos sanitarios, entre o okay, que é Valencia-Cidade e eh, Torrente Paiporta. Eh, un dos colectivos que está impulsando esta acción eh, Colectivo Soterránea Que ten un traballo social brutal De re reutilización e reciclase de bicis Sobre todo para a población migrante e eh, Lo que está facendo é Transportar estes elementos Que a día de hoxe non se poden levar en coches Porque as infraestructuras viarias Están desfeitas eh, Porque o barro impide Pois como primeira medida están utilizando bicis de carga Para transportar alimentos eh, Mascarillas Todo o que está solicitando a poboación. É unha acción moi solidaria e logo mostra a potencialidade da bici. Efectivamente. A acción que está a facer soterraña, tamén aproveito para facer un pouco publicidade, na súa página web eh, podedes inscribirles eh, e incluso facer envíos e demais de cousas que precisan a, a poboación de Valencia. E sei tamén que calapié de Vitoria-Gasteiz, bicicletero de Vitoria, Pedalea de Zaragoza están tamén facendo unha campaña de recollida de bicicletas para levar a Valencia, sobre todo para todas as persoas que antes tiñan un coche para hacer os desplazamentos coa riada, perderon os coches e están perdendo traballos por non poder eh, facer 10-15 km que é moi asumible en bici e eh, que pode dar unha solución de movilidade a toda esta poboación. Comentar que estamos gravando esto no mes de novembro, seguramente cando se emita esperemos que xa moitas das redes de viarias estean abertas, pero bueno, transformas sigue sendo unha boa opción para a xente que quedou sen, sen coche ou outro medio de transporte. Sí, eh, sobre todo pensando que eh, Valencia ten case 150 kilómetros de carris bici, Valencia-Cidade, e que a súa área metropolitana conta con unha infraestructura de bastante calidade, que curiosamente non se viu tan dañada como as estradas, e incluso as que se viron dañadas, eh, pois é moito máis íselo levantar unha bici, eh, pasar con ela levantada un pequeno cortado, e cun coche totalmente inviable. Eu tive a sorte de estar por aquela zona en de maio deste ano e tive en bicicleta un par de días É a verdade que con unha gozada porque como a zona tan llana das unha un par de, de pedaladas, pasa un rato largo que non, que non é necesario volver a pedalar Si, sí, eu estive facendo a ruta Eurovelo fai oito meses, totalmente recomendable que vai desde Tarragona hasta Valencia a ruta 8 e chega hasta Cádiz en Andalucía É unha ruta preciosa con pouco desnivel, en gran parte sen tráfico rodado. Pero, bueno, estamos quitando contidos a sección de ales, vamos continuar. Sí. Eh, bueno, a outra nova que está termoita polémica e que a priori parece positiva, que o seguro obrigatorio de bicicletas no Concello de Zaragoza, que estamos a falar que a día de hoxe no mundo é exclusivo, o sea, non existe ningún lugar onde se é obrigatorio ter un seguro para uso de bicis. A priori pode parecer que é unha vantase, sobre todo por un seguro de un custo relativamente económico, de uns 20 euros ano, pero o que desconhece a xente é que a maior parte das persoas na súa responsabilidade civil no uso da bici está coberta polo o seu seguro do hogar. Pero ese seguro do hogar teñen unha exclusión. Naqueles on lugares onde se fai obrigatorio un seguro de responsabilidade civil para un tipo de uso, ese seguro de responsabilidade civil do hogar xa non cubre xa precisas outro a maiores. Que, que de todas formas, este tipo de seguros, polo que eu teño entendido, só cubren os daños a terceiros, non que ti podes ocasionar. Se tites o accidente, non se vai cubrir a reparación da bicicleta. Sí, si, claro. Por exemplo, isto funciona como un responsabilidade civil e eh, implica que eu teño unha responsabilidade porque fixen algo de forma incorrecta, golpeo contra un peón, contra un automóvil, pois os danos que eu produzco os cubre ese seguro. Pero os meus danos, nese sinistro, non están cobertos. Ese outro tipo de seguro que o seguro de accidentes. Calquer persoa que está acostumbrada a ver o do coche ve que tens varias coberturas. Accidentes, que é propio, responsabilidade civil que os danos causados, logo os danos que sufre o vehículo que aí entra o todo risco, que te cubre o, cubre o coche, ou de grúa, transporte e demais. entonces aí temos como tres gamas. En este caso, só é a responsabilidade civil no caso da bicicleta, hacia un terceiro, os danos que eu provoco. O seguro de fogar deixa de tener visencia en Zaragoza e logo todas as que as persoas que estamos eh, no resto do territorio nacional ou europeo que imos a visitar Zaragoza pasamos a ter unha obriga de ter un seguro a maiores. E estamos a falar que simplemente non é que os que non temos un seguro estemos eh, non teñamos unha responsabilidade civil cando se produce un sinistro, sino que simplemente existe a obriga de contratado seguro. Por exemplo, eu agora, a día de hoxe, colpeou un peón, lle dano, eu, co meu capital, bense e demais, teño que pagar os danos que lle producín a esta persoa ou contra un coche. O que está provocando o Ayuntamiento de Zaragoza é colocar unha barreira de entrada nova. O sea, un elemento que te tes que ter para para, cir para circular pola vía pública. E os compañeros do colectivo Pedalea, que miden a cantidade de bicicletas que que están circulando por los eh, por sa detectaron que desde que se colocou esa obriga de ter un seguro obrigatorio o uso da bici na cidade, está baixa entre un 4 e un 7%. Entre mm. un 4 e un 7% de persoas que din, pues pois, se teño que contratar un seguro, pois deixo a bici. Então que está producir o ayuntamiento de Zaragoza un elemento disuasorio do uso da bici. Por eso ningún municipio hasta agora pensara en dar este paso. Tal foi o efecto que provocou que a coordinadora con bici teña agora mesmo activa unha campaña de conseguir fondos e xa presentara unha demanda contra esta ordenanza para tumbar o artigo concreto que establece a obriga de ter un seguro para usar a bicicleta. O que sí que creo que alzaba no aire era o seguro obligatorio para patinetes, non? Sí, o seguro de para patinetes, aquí hai que facer unha diferencia importante entre que un patinete e unha bicicleta, un patinete é un vehículo a motor con moi pouca potencia, pero está máis cerca dun ciclomotor que dunha bicicleta. ti unha bicicleta de asistencia eléctrica, que calquera poderse conta, en canto deixa de pedalear a bici para. E, sin embargo, no caso das bicicletas, de digo, no caso dos patinetes, títese un acelerador. Entón, sí que uh, no, no rango europeo Si sí que hai máis países que xa están colocando incluso matrícula, no caso dos patinetes como no Francia, teñen obriga en París de levar unha pequena matrícula, unha chapita minúscula, e logo teñen obriga de elevar un seguro. No caso das bicicletas, non é así. Non temos en territorio europeo ningún país neste momento que so, que pida nin seguro, nin matrícula. E logo, dai tamén a campaña da coordinadora para unificar criterios con que se está facendo dentro de Europa, que todos os, eh, os países teñamos unha normativa similar por unha lógica común Temos turismo, temos persoas que pasan dun país a outro e que non se coñecen moitísimas veces as diferencias entre regulamento entre un país e outro. Pois ata aquí a sección de actualidade de ciclista con Quique Pérez Asociación Pedaladas de Pontevedra. Moitas gracias. Pedaladas. Un podcast sobre desplazamientos en bicicleta, ciclismo y formas alternativas para movernos por Galicia. a modiño siempre es mejor. Más espacio siempre significa más tranquilo. Podemos cheirar, podemos ver, podemos sentir ¿no? todo lo que pasa a nosotros. Somos más conscientes de lo que hacemos.